Бадьорого недільного ранку, коли сонця, що в океані води, коли полями по вусах жита качаються ледачі хвилі, коли собаки вилазять зі своїх буд, лягають у тіні, розставивши широко лапи і висолопивши далеко язика, коли на порогах сіний сидять і заплітаються дівчата, такого недільного ранку Матвій і його син Володько повільно, поважно ступають вузькою дорожиною, в напрямку півночі, де над угорською долиною пасе Катерина на росу шість одиниць Матвієвого достатку. Треба було в першу чергу прикупити худоби. Без худоби господар не господар. Дорожиною біжить серединою вкритого житом пшеницею поля, що тікає від зору, і десь там, на обрію, западає в долину. Направо моє, наліво моє. Один лише вітер має право тут топтатись, збивати хвилю, жбурнути нею до сусідньої межі і тікати злякано далі. Навколо соняшна тиша. Бринять у збіжжі сині голівки моторних волошок. Десь, не десь заборсилось стебло кукілю. З усіх напрямків звідти, звідти, справа й зліва підпадьомкують перепелиці, і стрекочуть без перерви коники-стрибунці. Удалечі на сході, півночі і заході сталевою масою застигли ліси. Матвій зупиняється. Володько прикладає до чола долоною і вдивляється в угорські чарники, що над ними велетенською сірою баштою зводиться і в'яжеться з небом дим. Лиш відгуки дзвінкого підголосника – Кажуть, що там мужицький молодняк пасе коні і заливається співом, таким же великим та просторим, як і сама земля. Земля, виривається у Матвія. Ех, коли б отак років ще п'ятнадцять назад, ще б потрудився. А тепер не те, нема вже рук, забрала. Інакше й не можна, колись бувало чагарі, ліси, Пішов, піймав звіра, роздер його і маєш. Тепер інакше. Сам знаєш, немалий. Радісно чути оте немалий». Володько підносить голову, випростує постать із задатками широких барок. Батько мову веде, просту, вузлувату, тверді слова з твердих уст, оповідається про рід, про минуле, любить він те минуле. І встають в уяві діти велетні. Ідуть пралісами, рвуть столітні доби, розчищають галявини, придають огневі хмис і хащу. Дикий звірчує запах поту людини за плугом і з диким жахом тікає у безвісті. Ішов плуг, ішов страшний мужик за плугом, розривав цілину, визволяв сковану силу землі, родив життя. Сливе побожно дивиться хлопець на ту ось побіч людину. Те вічно зі зморшками, високе чоло, ті ясні чисті поважні очі, той владний горбатий ніс. Рука його тяжка й тверда, долоня широка, кулак вузлуватий з чіткими пругами набряклих жил. Лиш мала тінь від сонця падає на землю від його велетенської постаті. Ніколи та рука не обняла його, сина, не була щедрою на пестощі, та все-таки кожного року, коли Христос воскрес, коли всі віталися, син з величезною втіхою брав ту руку і припадав устами до її шорсткої темної твердості. І чоло його ясне і горде, ніби він син великого царя. Завжди і завжди гордий він своїм батьком, Он над шляхом за шором розбілілись хати. Нове селище. Там святочно одягнені люди, там біжать з галасом діти, там йдуть до церкви і гуторять жінки. Батько. Це все батько, хіба ж син не знає. Він тільки вдоволено посміхається. У нього ще й досі босі ноги і порваті на колінах штани. Та не втім справа. Он поле ожило і живе великим життям, і обіцяє щедро воздати за тверді дні довгих років, переборені залізною волею залізних людей. Ну, каже батько, підемо. Рушають і йдуть у напрямку, де над угорським чагарником зводиться димова башта, і звідки виривається та розгортається в просторах. Владна пісня міцногрудих дітей майбутнього.